Взяла тільки до уваги тайна канцелярія, що, по суті, через на справа вийшла на світ. Отже, від кнута його звільнили, а ухвалили бити плетьми і записати до сибірського гарнізону вічно. Мусатову ж за його правий і незамедлительний донос віддячили. Постановивши дати чин сержанта, і звільнити від військової служби за його власним бажанням. Хазяїн і квартирант 2 березня 1752 року, о півдні, в одному з численних кабаків Петербурзьких зібралася весела компанія. Коло столів на лавах сиділо кілька дрібненьких урядовців, кілька майстрів, Кілька осіб, а взагалі, невідомо якої професії, якого віку і якого стану. Хоч було ще й рано, проте в Кабаку стояв вже величезний гамір. де не де добів доходило. Дехто намагався й пісень утинати. Та на сторожі ладу стояв височений, завжди похмурий, завжди напівп'яний хазяїн. Біля невеличкого столика, під стінкою, на лаві, напіврозлігшись, Сиділи двоє друзів – підканцелярист портової митниці Іван Філіпов та підмайстер інструментального діла Академії наук Пилип Тюрютін. Сиділи друзі вже години зо дві. Зібралися вже й додому йти. Як до кабака ввійшов третій їхній приятель – копіїст головної поліцмайстерської канцелярії Петро Мещеряков. Був він сьогодні надзвичайно задоволений. Устиг заранок щось із десяток прохань неписьменним пітерським міщанкам написати, тож у кишені в нього кілька зайвих п'ятикопіечників опинилося. Побачивши приятелів, дуже зрадів мещеряков. Присів до них і зараз же почалася нова жвава розмова. Усе було наче гаразд, як постійно. Та через кілька хвилин із грюкотом розчинилися двері і не війшов, а влетів у кабак вельми п'яний, знайомий Мещерякова, канцелярист тієї ж головної поліцмайстерської канцелярії розшукної експедиції Олекса Григорієв. Мов у якомусь напівсні, ледве розуміючи, де він і що він робить, присів Григорієв до приятелів своїх. Подали ще горілки. Випили всі, випив і Григорів. Та вже перші тричарки зовсім сп'янили йому голову і, не пам'ятаючи і не знаючи, що він робить, одним ударом кулака розбив п'яний канцелярист дерев'яний стіл. А далі кинувся і почав скидати посуд із сусідніх столів. Зараз же в кабаку закипіло, мов, у котлі. З диким криком кинулися одвідувачі на Григорєва. А він хоч і п'яний, бачачи неминучу люту бійку, відбіг за прилавок і звідти закричав на весь кабак. «Слово й діло! Беріть купця Пічогіна, я знаю за ним государеве діло!» У розтіч кинулися п'яні і напівп'яні одвідувачі з корчми, тікаючи від страшного слова. А хазяїн швиденько метнувся в сусідню кімнату і через три хвилини вилетів Григорів на вулицю збитий важкими кулаками сторожів, що їх покликав хазяїн на підмогу. А вийшли з кабака і три приятелі. і випили вони добре, та Григорівське слово й діло протверзило їх. Що робити? Адже сидів він з нами. Якщо дійде до чого, доведеться нам батогів скуштувати». Довго радилися приятелі, та кінець кінцем на тому стало йти до тайної канцелярії й заявити про пригоду. Через годину-дві розшукали вже послані з тайної канцелярії солдати і Григор'єва. Приятелі зробили своє діло. На допиті в тайній канцелярії всі вони одноголосно розказали про пригоду Кабаку. Тож їх подержали кілька годин – Доки закінчився перший допит Григор'єва, і випустили. Заявив Григор'єв, який устиг, сидячи в казематі щось із 2-3 години, трохи протверзитися, що дійсно знає він слово і діло, і розказав, у чому справа. Знаю я слово і діло за хазяїном своїм, купцем Пічугіним. А була справа вчора, по обіді вже, надвечір пішли ми з ним удвох трошки пройтися. І ось по дорозі, коли я сказав, ох, і роботи в нас тепер багато, багато розшуків. І от я думаю, що в нашого великого князя Петра Федоровича і досі дітей нема. Коли б Бог дарував йому дитину, то б певне для такої радості багатьох винних людей в їхніх провинах простили б. А Пічугін на те, не знати, з чого відповів. Та як дітям бути в його височіства? Адже прилітає до двору відьма, Олексе Григоровича Розумовського мати, і тих дітей у його височності викрадає, і вже вона украла чотирьох немовлят. Ну а далі пішли ми з Пічугінем у кабак, випили вина та й вернулися додому. Думав я ще вчора донести, та не доносив з простоти своєї. Сьогодні ж закричав слово і діло в кабаку, бо п'яний був дуже, а коли б не п'яний, то сам би собою прийшов сюди і доніс. Таке розказував напівп'яний канцелярист, часто спиняючись, плутаючи слова, замовкаючи на хвилину.